Sura at-Tariq imetiririka Sura hii imeanzia kwa kiapo cha kuashiria dalili za kudra ya Mwenyezi Mungu na inatilia mkazo kuwa kila nafsi ina mlinzi wake na mwangalizi na inamtaka mtu ajifikirie kuumbwa kwake na ya kwamba yeye kaumbwa na maji yenye kutoka kwa kasi ili ipatikane hoja kwamba mwenye kuumba hivi ni mweza wa kumrejeza tena baada ya kufa kwake ikaapa pa Maria pili kwamba Qur'an ni kauli ya kufafanua wala si maneno ya maskara. Na juu ya kuwa hivyo makafiri bila shaka wameshughulika kuikanya na kuipangia njama, na Mwenyezi Mungu amezirudi njama zao kwa njama kali kuliko zao. Kisha sura imekhitimisha kwa kutaka wapewe muhula makafir. Bismillahirrahmanirrahim majina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma, mwenye kurehemu was-sama'i na apa kwa mbingu na kinachokuja usiku wa na nini kitakachokujuulisha ni nini kicho kinachokuja usiku an ni nyota yenye mwanga mkali In kullu nafsin nafsi ila inayomangalizi falyanzur al-insaan mwanadamu ameumbwa kwa kitu gani khuliqa ameumbwa kwa maji yatokayo kwa kuchupa yakhruju min baini aslubi watara yatokayo baina ya mifupa ya mgongo na mbavu inna huwa ala raj'ihi laqadir hakika yeye ana uweza kumrudisha mrudisha yawmatal sarair siku zitakapo dhahirishwa siri fama lahu min quwwatin wala nasir basi hatakuwa na nguvu wala msaidizi wassama ذات الرجع na apa kwa mbingu yenye marejeo. Wal ardhi dhatis Na kwa ardhi inayopasuka. Innahu la fasl. Hakika hii ni kauli ya kupambanua. Wama huwa bil Wala simzaha. Innahum yakiduna kaida. Hakika wao wanapanga mpango. Wa akidu Na mimi napanga mpango. hili kakafirina amhilhum basi wape muhula makafiri wape muhula pole pole